25. fejezet. Végre eljött az ideje, hogy találkozzak szellemmel. Talán csak talán. Ez azt jelenti, hogy jó magam el fog fogni egy jordilkost. És talán csak talán, ez azt jelenti, hogy kicsinálhatom púcsert. Valóban beleegyezett abba, hogy találkozzon velünk? Feltételekkel, mondja én. Milyen feltételekkel? Nem ő az a fickó, akit keresel, de hajlandó információt szolgáltatni. De nem tartóztathatod le, vagy ölheted meg őt. Száz százalékig biztos vagy abban, hogy nem ő a mi emberünk? Igen. Miért? Szellem nem tagadja le a munkáját, túl büszke rá. Mikor? kérdezem. Most, mondja. Hol? Egyez bele a feltételekbe, láh, erőlteti Kén. Jobban meg akarom majd ölni, mint amennyire le akarom őt tartóztatni. Ismerem be, mert Kénnek beismerhetem, és mert igaz. Nem mindig kapjuk meg, amit akarunk. Egyez bele, különben most ez véget ér. Ezúttal vakkantom. Mondd ki! Jézusom, Kén, egy fasz vagy! Nem fogom megölni őt, ha csak nem próbál megölni egyikünket, vagy mindkettőnket, és nem is fogom letartóztatni. És csak hogy tiszta legyen, ez Ezúttal. Két szívdobbanásig tanulmányoz, majd ezt mondja. Vár ránk egy helikopter a reptéren, feltéve, hogy odaérünk a következő 45 percben. Különben nélkülünk megy el és úgy gondolod, hogy felszállni egy szellem nyújtott a helikopterre, biztonságos? Szellem és én kölcsönös tisztelettel viseltetünk egymás iránt, de nem fogunk felszállni fegyvertelenül arra a helikopterre. Te és egy orgyilkos, kölcsönös tisztelettel viseltettek egymás iránt? Az ellenséged ellenségei a barátaid, Lailah. Van egy társaság, és mi többen is átkozottú biztosra megyek abban, hogy olyan emberekkel álljak össze, akik hasznosak lehetnek, ha arra van szükség. És nem fogsz ezért elnézést kérni, igaz? Nem, Lailach, nem fogok. És ha befejeznéd az elítélésemet, mindketten pokolian boldogabbak lennénk, mert mindketten tudjuk, hogy minden alkalommal, amikor elítélsz, saját magadat és minket ítélsz el. Feláll és az ajtó felé tart. Felállok és utána szólok. A jelvényem ítél el minket, kén. Megfordul és szembenéz velem. Tudod, hogy old meg. Szóval nekem kell megszabadulnom a jelvénytől, és nem neked kell megszabadulnod a karteltől. Kezd el számolni a testeket. Végül úgy fogsz dönteni, hogy nem tudsz annak a jelvénynek a szabályai szerint élni. Addig is, és utána is, én itt leszek. De ne várj túl sokáig, ugyanis még a társaság is itt lesz kilép a szobából. Követem őt a válaszadás szándékával, de már is a telefonon lóg, és világos, hogy az egyik emberével beszél, és arra utasítja, hogy kövessen minket, mikor elmegyünk. És most amúgy sincs ideje a jó és a rossz megvitatásának. Jelenleg az életben maradásról és egy gyilkos elfogásáról van szó. Bár talán erre céloz. Ez mindig erről szól. Belép a hálószobába, velem a sarkában, mindketten áthaladunk rajta, hogy belépjünk a hatalmas gardróbszobába, amelyet a ruhái szegélyeznek, a közepén egy asztal és egy szék van. Benyúl az asztal alá, és megnyomja a gombot, melyről tapasztalatból tudom, hogy ott van. A tükrös hátsó fal azonnal szétnyílik, feltárva egy külön szobát. Besétál és ismét követem őt egy szobába, amely ugyanolyan hatalmas és fegyverekkel van szegélyezve, sokról biztos vagyok, hogy illegális. Azonban mindig is tudtam, hogy itt vannak. Mindig elfogadtam, hogy léteznek. Megfog egy váltokot és felcsatolja a helyére, mielőtt belerak egy blokkot. Épp egy boka fegyvertokért nyúlok, mikor kezembe ad egy kést, ami már hozzá van rögzítve egy boka szíjhoz. Úgy hiszem tudod, hogy kell ezt használni, mondja. Szemétláda, mondom, elfogadva azt. Itt az ideje, hogy befejezd előle a rejtőzködést. Elsétálok, mielőtt behúznék egyet. Megfordulok és az ajtó felé tartok. Rendben van, hogy élvezted, Lailah. Ledöbbenve attól, hogy tudja azt, amiről nem gondoltam, hogy még ezt is tudja, megállok és megmarkolom az ajtófélfát, miközben hozzáteszi. Megérdemelte. Megfordulok, hogy szembenézzek vele, és még csak meg sem próbálom tagadni az igazságot. Tudom, tudom, hogy megérdemelte. Akkor mi a probléma? Elveszted valaha is valaki megülését? Igen, mert megérdemelték. És tudod, mennyi bűntudatot érzek bármelyik gyilkosság miatt? Semennyit. És tudod, mit érzek, amikor arra gondolok, hogyan döfted azt a kiést annak az embernek a melkasába? Sajnálatot, mert olyan gyorsan véget ért. Ott állok számos szívdobbanásig, magamba szívva ezeket a szavakat, próbálva igazolni a büntettemet egy másik büntettel. Pontosan azzal a dologgal, amit egy másik szobában szajkóztam, és amiért elítéltem őt. Veszek egy levegőt, és elfordulok tőle, a hálószoba felé sétálva, de a tekintetem megakad a tőlem jobbra eső ruhafalon. Az én ruháimon, amiket itt hagytam, melyeket itt tartott. Leteszem a kést az asztalra, és követi a fegyverem, a jelvényem, meg a telefonom, mielőtt lerúgom a csizmáimat, majd lehúzom ezt az átkozott édes rózsaszín blúzt, mely per pillanat olyan hamisnak érződik, mint a jelvényem. Lehajítom a földre, és gyorsan átváltok egy fekete pólóra és farmerre, mindkettő bele fog olvadni a sötétségbe, ha szükséges. Az apró csípőtáskámot visszacsúsztatom a helyére, a benne lévő pénzt, személyt és a hitelkártyákat szükségszerűen tartalmazva. Épp csak felcsatoltam a pengét meg a pisztolytáskát, illetve felhúztam egy pár alacsony sarkú csizmát, mikor megcsörren a mobilom. Felállok és rápillantok a számra, Lukas a hívófél. Felveszem kihangosítással és leteszem az asztalra. Lukasz, szólítom meg, kinyitva egy fiókot az asztal alatt, és bizony a tartalékválpisztoitáskám még mindig itt van. Befejeztem a programot, mondja. És, nógatom, belerázkódva a pisztolytáskába, felnézve a gardróbszobát szobát, a fegyverszobától elválasztó boltíven állva találom ként, belehallgatva a beszélgetésbe. Azok a találatok jöttek fel, amelyeket megjósoltál mondja Lukasz. Te is Besz, számos esetben voltatok rajta, de van egy dupla találatos labortechnikus is. Rajta volt a Lini-Suthers ügyön és a mostani New Yorki gyilkosságon. Tudnál nekem írni egy nevet, némi adatot és a személyt? Igen, mondja, de csak hogy tudd, holtan esett össze egy szívinfarktus miatt három éjjel ezelőtt. A tekintetem találkozik Kénével, és megosztunk egy egyetértő pillantást. A férfit meggyilkolták. Rendben, mondom. Bárhogy is van, küld el nekem az információt. Mi a helyzet Greg Harrisonnal? Megnyitottad az ő fáját? Kén erre felhúzza az egyik szemöldökét. Franzba, mondja Lukasz. Készen álltam arra, hogy leígyam magam azzal a 40 éves single-mailt skót viszkivel, amit hoztál nekem. Adj nekem egy fél órát. Ha nem válaszolok, hagy nekem egy részletes üzenetet, majd felkapom a telefont és befejezem a hívást. Kén velem szemben van, mire visszateszem a helyére a telefont, teljesen a helyére rángatja a pisztolytáskámat, és összekattintja a csatot. És hagyom neki. 40 éves skót viszki. Kérdezi kezeit a csípőjére téve. Ez drága módja a hála kifejezésének. Megálltam az apám házánál, és elvettem. Felnevet. Rád jellemzően hangzik, az a szemétláda pedig rászolgált. Előhúz egy kis kézifegyvert a nadrágja hátuljából, és megmutatja nekem. A kedvenc ízesítésem a ragertől. A márkáról beszélve is elfogadva azt. És a szolgálati fegyverettől eltérően, mondja, felkinálva nekem a másik boka fegyvertokot, ez nem fog visszavezetni hozzám vagy hozzád. Igaz, mondom, elfogadva a szíjat, kezdek elfordulni, de elkapja a csípőmet. Lájlá, bármit is készülsz mondani, ne tedd, felfogtam. Ma éjjel a te világodban vagyok, nem az enyémben. Az én világom a te világod. Megrezzen a telefonja, és megfeszül az állkapcsa. Még nem végeztünk ezzel a beszélgetéssel. Előhúzza a telefonját a zsebéből, és rápillant az üzenetre. Az embereim készen állnak arra, hogy árnyékként kövessenek minket a reptérre. Bólintok és legugolok, felszíjazva a bokatartót a csizmám alá, és beteszem a fegyvert. Amikor felállok, kín két lépésnyire áll tőlem, és épp egy vékony barna bőrcsekibe bújik bele, amely, mi alatt stílusos, a célnak megfelel. Elfedi a pisztolytokot. Megfogok egy ugyanannyira szalonképes, de hatékony fekete bőrcsekit, és felhúzom a pisztolytáskámra. Ekkor akad meg a tekintetem a jelvényemen, melyet még vissza kell raknom az övemre, és visszatérnek hozzám kén szavai. A te világod az én világom. Attól a pillanattól kezdve, hogy találkoztam vele, ez igaz, helyes vagy helytelen, jó vagy rossz. Ezt nem tagadhatom. Megpróbáltam két évig, és itt vagyunk, ami azt jelenti, hogy uralkodnom kell azon, amit ez jelent. Felkapom a jelvényemet, és kénhez sétálok. Befolyásolom a cselekedeteidet? Feltartom a jelvényt. Gondolsz a jelvényemre, mielőtt döntéseket hozol? Egész átkozott idő alatt. Gondoltál rá, amikor elmentem? Igen, mert nem úgy terveztem, hogy távol maradok tőled, vagy hogy te maradsz távol tőlem. Akkor megtartom az átkozott jelvényt. Ugyanis nem leszel olyan, mint a kibaszott apád. Nem fogom hagyni. Megfordulok és elindulok az ajtó felé, kezembe véve a telefonomat, és beleteszem a zsebembe, mi alatt elhaladok az asztal mellett, és érzem, hogy vissza akar engem húzni, de nem teszi. Jelenleg nem teheti meg. Van egy orgyilkos, aki ránk vár. Pár perccel később kén és én úton vagyunk a fekete Mercedes Rócz ami új szerzemény a garázsában. Drága! Szólalok meg, miközben beállunk egy egyenletes tempóra az autópályán. – De nem túl drága. – Rápillantok. – Okos. Egy férfi, aki tudja, hogyan vonja magára a figyelmet, és hogyan kerüljön a középpontba. – Megvannak a magam különc pillanatai – mondja. – Tudod, hogy sosem törődtem a rivalda fényjel. Ez nem változott. – De élvezted a hatalmat és az irányítást. – Nem fogom tagadni, hogy ez az igazság. És ezzel ellentétben az apám éhezi a rivalda fényt. Ezt tette azoknak az embereknek a célpontjává, ugye? Igen, és sok más politikai szereplőhöz hasonlóan, emiatt a benne lakozó éjség miatt olyan lesz, mintha ővé lenne a hatalom és az irányítás, de őt fogják irányítani, és még engedelmes is. Nem menthetem meg őt, ugye? Nem, nem tudod megmenteni. Te meg tudnád, Valamilyen ponton te megmenthetted volna? Feltételezhetnéd, hogy megtudtam volna, ha rájövök, mielőtt fejes ugrik. De nem mondtad. Rivalda fényre vágyik, és némelyek számára ez egy drog, amely függővé teszi őket. Átkutattam az irodáját a házánál. Találtam egy név nélküli számot. Felhívtam, és Greg válaszolt. És... Azt mondta, jelenleg szerződéses biztonság is, és potenciális munkalehetőség miatt adta meg az új számát az apámnak. Úgy hangzik nekem, mint egy rossz hazugság. Hazugság, amit elbotlott, mondom. És mondtam neked, hogy csak nem láttam őt egy románóval smárolni, mikor egy pár románó kebel volt az, ami feltételezhetően bajba keverte. Szeretném azt inni, hogy csak tisztára akarja mosni a nevét, Azonban az apámmal való kapcsolat miatt úgy gondolom, hogy Greg egy nagy, kibaszottú, hazudós, csaló, vesztes. Ez a gondolat felhúz, és kézbe kapom a telefonom, ismét tárcsázom kihangosítva. – Bazd meg, Lailach! – mondja, majd elmosódnak a szavai. – Egy türelmetlen cafka vagy. – Igen, tudom, hogy imádsz. Mi van Greg Herizonnal? Van egy folyamatban lévő belső ellenőrzés ellene, de a nyilvántartás szerint tiszta. Összehúzom a szemöldököm. Tiszta? Igen, tiszta. Mint hogy van egy nyilvántartás, de az tiszta. Nagy okos. Csattanok fel. Nyilvánvalóan túl részeg vagy most ahhoz, hogy ezen dolgozz. Hívd fel holnap. Tízszer részeg ebben is meg tudnám hekkelni az amerikai államot, mint amilyen most vagyok. A nyilvántartás tiszta. Nem foglak visszahívni téged holnap azért, hogy ugyanezt elmondjam. Mikor hagyta ott az állását? Kérdezem. Nincs dokumentált lemondás vagy elbocsátás. És Greg mégis azt mondta nekem, hogy kilépett. Holnap ellenőriztetném Lukasszal, hogy van-e frissítés, de ez túl veszélyes, és mörfin keresztül megfejthetem az egyenlet ezer részét. Kén bevisz minket a reptérre. Menj inni, Lukasz! Ünnepeld meg, hogy milyen nagyszerű vagy. Hívját egy nőt, aki nem én vagyok, és idd le magad vele. A piát az apám állja. Micsoda? Ó, bassza meg! Az apát piája? Részegi semmire sem emlékszik. Kinyomom. Úgy hangzik, regg kötött egy megállapodást. Szólal meg kén, leparkóva minket az ajtóhoz közel, és egy lámpa alá. Biztos vagyok abban, hogy nem véletlenül. A kérdés az, hogy kivel? Tudom, hogy derítsük ki. Ajálja fel. Hogyan? Egy székkel és némi kötéllel. Ha bárki más lennél, azt hinném, hogy vicceltél. De mivel te vagy az, azért mondom ezt úgy, mint aki ki kellene mondani, mert úgy tűnik, így kell tennem. Semmi szék, semmi kötél. Neki vagy neked? Kén. Átgondolhatod mindkettőt, vagy kacsinthatsz egyet, és átgondolom én. Rápillant a karórájára. Itt az ideje, hogy találkozzunk szellemmel. Az ajtajáért nyúl, és én is azt teszem, és besétálunk együtt az épületbe. Most mi lesz? kérdezem. Rámutat egy üres táblára az ajtó mellett, és elindulunk arra, kilépve a futópálya egy magánterületére abban a pillanatban, mikor a közelben megjelenik egy helikopter, a mi irányunkba tartva. Biztos vagy ebben? kérdezem. Ha nem lennék, nem jönnél velem? És mégis felfegyverkeztél egy bejegyzetlen fegyverrel és egy kissel. Akkor sem lennél velem, ha nem lennék óvatos. Nem igazán akarok arra gondolni, miféle megállapodást kötött kéne gyógyilkossal, hogy biztonságban érezhesse magát vele vagy mennyi üzletet folytathatott levele, hogy létrehozza a hűséget, és most nincs itt az ideje annak, hogy olyan részletek után érdeklődjek, amelyek lehet, hogy felhúznak. Megérkezik és landol a helikopter, a zaj dübörög a fülemben, a rotorlapátok felemelik a hajamat a nyakamról. Abban a percben, ahogy a lapátok épp csak a beton felett kőröznek, kén a hátamra teszi a kezét és előre terel. A kicsiny, ipari légi felé sietünk, és nem lesz személyzet vagy lépcsők, hogy segítsék a beszállásunkat. Kén kinyitja az ajtót és feltartja az egyik ujját, jelezve, hogy azt akarja várjak, és amint megkapja a bólintásom, bemászik, és figyelem, ahogy előre lép, ahol a pilóta felé hajol. Harminc másodperccel később felajánlja nekem a kezét, és a fedélzetre ugrom. A kényelmes ülések felé lépünk, és bekapcsoljuk magunkat. Hova? Tátogom. Kén megragad, és a fülemhez préseli az ajkait. Mindössze annyit mondhat, hogy 45 perc. Visszadőlés, már is felszállunk. Rápillantok a karórámra. 10.30 van. Elindítom a stopperem. Hivatalosan is elindulunk a sötét ismeretlenbe, hogy találkozzunk egy emberrel, aki pénzértől. A karom megfeszül a melkasomnál lévő fegyverem felett. Technikailag én is pénzértőlök. Mikor okot adnak rá, és a szellem okot adna, ma éjjel megölném, és talán még élvezném is.